Можливо, знайдеться там десять праведників. Він сказав не знищу заради десяти буття 18 32. Але, на жаль, не було там навіть десяти праведних людей, крім лота, буття 1924. І Господь послав на содом його муру дощ і сірки та огню від господа з неба. Буття, 19.24. Повністю знищивши людей, які чинили гордовито, явно робили зло і поставив їх у приклад нащадкам. Третя книга Макавеїв, 2.5. Господи, покарай нелюдів! Керівники самопроголошеної ДНР прямо порушили Женевську конференцію 1949 року, яка забороняє знущання над полоненими. Для достовірності, цитую, взяті у полон учасники бойових дій та цивільні особи, які перебувають у владі супротивника, мають право на збереження життя, поваги та гідності, особистих прав і переконань, політичних, релігійних тощо. І це не простий документ. Він є засадничим для міжнародного гуманітарного права. Вони повинні бути захищені від будь-яких насильницьких дій та репресій. Вони мають право на листування зі своїми сім'ями і на отримання допомоги. Кожній людині повинні бути надані основні судові гарантії, йдеться в документі. Цих міжнародних правил дотримується весь світ, окрім скажених путінських собак, яких обов'язково треба ідентифікувати та притягти до відповідальності. Не маю бажання, але заради цікавості заходжу на сайт Міртєсін. Читаю, провели антипарад у день Незалежності України який повинен був стати днем торжества київського режиму, а вийшов днем ганьби. Такого приниження бандерівці ще не відчували. Їхня Нацгвардія була занадто схожою на полонених німців. Приниження було ще більше, бо саме сьогодні Прошенко вигадив парад у Києві. Ця процесія повинна була показати усьому світу, Щось на кшталт єднання нації, але донецький контекст просто розмазав київські пики. За полоненими їхала автівка, яка змивала дорогу за задумом нелюдів ганьби. Але варварам не вистачило клепки документкати, що вони не лише дукни, але й злочинці, які скоїли злочин проти людяності, проти держави і навіть проти всього світу. Заскоєно доведеться розплачуватися рано чи пізно. Я не знаю, чи притягнуть до кримінальної відповідальності натуп, який кипів ненавістю до синів України та ладен був, порвати кожного полоненого на шматки. Але є суд Божий, якого ніхто не може оминути. Путінські найманці забули, що увійти в чужий дім, треба постукати в двері, а не вриватися. Тому й почувається у Донецьку, як у себе вдома. А потрібно пам'ятати, бо серед оскаженілого натовпу один голос нагадав, що Донецьк не їхнє місто, і не вони в ньому господарі. Хтось сміливо викрикнув «Слава Україні!» І тобі, слава, сміливцю! Вони назвали фашистами полонених, а самі чинять, як справжні фашисти. А полонені не втратили гідності. Якби вони могли мене почути, я б сказала, хлопці, ви справжні українці. І не було ніякого параду ганьби. Був парад вашої гідності. Уся Україна з вами. Прийде час, і ви пройдете колоною на справжньому параді по головній площі України, як справжні герої. Тисячі людей прийдуть, засиплють перед вами дорогу живими квітами, і багатотисячний НАТО буде вам скандувати герої. Так буде. Я вірю в це. І ви тримайтеся, молю вас. Ви повинні вижити, щоб розповісти всю правду про Новоросію, ЛНР, ДНР, Молюся за вас, слава Україні!» 24.08.2014 року Текст вийшов доволі великим та емоційним, але Настя написати інакше не могла. Сьогодні вона зустріла на святі кульбабок з батьками. Чоловік прийшов у коротко тривалу відпустку, і жінка повернулася, з дітьми у місто. «Уже не будете боятися тут жити?» спитала Настя матір-близнюків. «Нехай вороги наші нас бояться!» всміхнулася жінка. Останнім часом Настя втомлювалася, бо після роботи поспішала до місцевої організації патріотів. Стільки ще треба зробити, щоб просвітліли голови людей. У першу чергу, вони зайнялися просвітницькою роботою серед населення. Важко розмовляти з людьми, які зомбовані російськими ЗМІ, але Настя знала, що потрібно набратися терпіння і багато працювати, говорити, роз'яснювати. Зараз до роботи почали залучати прогресивну частину молоді, вчителів, лікарів і небайдужих людей. Настя знала, що буде нелегко, але хтось повинен вести просвітницьку діяльність. Усе більше людей повертаються обличчям до рідної країни, але ще багато тих, у кого вата замість мізків. Пізно ввечері Настя повернулася додому, стомлена, але задоволена прожитим днем. На зборах вони розробили дієвий план заходів на вересень. Коли почнуться заняття, у навчальних закладах патріоти підуть до дітей та молоді, за ними – майбутнє країни. Настя поставила чайник на плиту, на стіл виклала сумочки мобільний. Генник влаштувався працювати водієм таксі, тож попросив йому не телефонувати, бо може бути за кермом. Сьогодні він ще не телефонував, тож повинен подати звістку. Так і є. Телефон – Завібрував на столі. «Привіт, мамо! У мене все добре, а ти як?» Так він завжди починав розмову. «Все добре, синку!» – сказала Настя. І почула в слухавці вже знайоме «Бух!» «Знову скажеш, що граєш у боулінг!» Геннадій мовчав. І раптом Настя почула в слухавці «Всім в укриття!» «Обстріли справа!» «Що то?» – стривожено запитала Настя. «Де ти зараз, син?» Відхекався і сказав «Не навчила ти мене брехати, мамо Я не в Києві на роботі А в зоні АТО. Здається, я це зрозуміла Зітхнула Настя Зі мною, Улянка, сказав Генник Коли скінчиться війна Ми з нею одружимось Хай вас збереже Господь А як там дядько Вадим Коли повернеться мама Я переїду до нього Після розмови з сином Настя довго не могла заснути. У голові роїлися різні думки. До повсякденних клопотів додалося хвилювання за сина. Знала, що буде дуже нелегко, але усмішки загиблих воїнів на фотографіях завжди будуть освітлювати дорогу у майбутнє. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і другу Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько. Звукорежисер Костянтин Косик. Київ. 2017 рік.